صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعداد راغل لنبیائے کرام دټورن غوره بهترین خبره په بهترین غوره خبره په دې څوک وایي 124000 کمو به پیغمبران دي 20000 200 30 اور وایي چې راځي د ولاکټري زرا خو دا ټوله له بهتري خبره په دې باپ کې دارا چې موږ سټریټ کوو دغه قانون د جعلت د قبېلې نه خاص نه دي عادت د قبېلې نه خاص نه دي خاص دي د وجداغي ود د معنا معلوم د فارشي او هغه کې نه کیمرې جوړه پتي ځاتې را 13 ممکنه د جديری پیغمبران دې موږ د پیغمبرانو وایي او یا پیغمبران یې موږ د پیغمبرۍ ریکارڈ کو دا ډوړه دیر خطرناک خبری ری نبی تا غیر نبی و غیر نبی تا نبی ویش زادوار خطرناک قسم خبری ری نو دیر خطرناک و خبر نورن زن محفوظ دادو زن مدینه بچ دادو بس او قرآن کریم کم داری قرآن کریم کم داری چه من حتماً قصفنا علی و من حمال نقنقصوص علی, علی. بعضی پیغمبران داری داغی واقعات میں ذکر کرلی زادا یا پیغمبر بازی را شریف داغی واقعات میں ند بڅه په قرآن کې ویل شي چې لري واقعات لري ذکر نو بثو واقعات لري ذکر بثو سره ختمه وشو واقعات ذکر نه دي بثو سره ختمه شونه د یمنو ولیدان شي وایي یمنو ولیدان شي وایي چیرې 1,22 یادو راکړو بیا 1042 نو او الفاظ او فریاده مې آتا الفن ثلاکا او 40000 او رازره چکتا دونی شباد کی تصفیه په تصفیه کې وقا قال الله تعالی موږ الله تعالی فرمایي من خصص نار ایک لمن باج اگر کوم واقعات ذکر کړی ولروم باج اگر کوم نه دې تو واقعات ملي ذکر بلې انې کا پتا ولا اکبر فی اب عامه شکه دې دا عادت کې د دینه کدا چې شیپیر من لشنه انوم چې دینه لې کته ذکر کې اکثر د عادت دینه عادت مطلب یو لکه ته ولا کنه یو لکه چې زړه درودر درودر یو لکه دروړم شو سره د سيتي په کې نیډیو په کې داخل کړ یا دې وو چې موږ د دې نه مرغوه فيه هغه پدې کې یا دې وو چې موږ هم د دې نه مرغوه فيه هغه پدې کې دي دا په صورت کې کېد بل هغه ذکر یا ولا دې یا ولا دليله زره یا ولا شل زره ذکر کې نو بیا په مطلب دار دي شابت کج ذکر کې من عادت یعنی ان خبر الواحد خبر الواحد په تقدیر د استعمال دره عالیه جمیه شرایطه په ټول شرایطونه چې کوم <سلام> مذکور دی خصوصه فقهی کیلاو پیدا الا فن هغه او سن نه مگر د فن ورای برت د فن په باب د اعتقادیات او اس عبرت نیوی رسانده لپاره په باب د اعتقادیاتو کې خصوصا خاص کر چې کلم مشتمل شي په اختلاف د روایت اخصه موجب دا هغه هغه د کتاب تا سو کې دا دی و چې دولا ده تو قران کریم ظاهر خدا لري ومنهم من لم يقص عليك اغه دغه په ودوت ته خبرې کوي دغه مخالفت کتاب الله راغلا او هغه اغه لري د پيغمبرانو نتیجې کشینده رسول کریم صلی الله توم او احتمال لري د مخالفت تواقعه چاغه شمارل پیغمبر من غیر الانبیاء دا شمارل دی ونبري من غیر الانبیاء ا په پیغمبر نه تشمار کی یا غیر نبی من الانبیاء او غیر نبی من الان ايش د نبی غیر الانبیاء ان نوی نه د تاسو نه یا غیري نه بيره تاسو کې شووي نوی بنا پدې چې اسمه عادت په اسمه خاص څه خپل مزور کې ته احتمال د زیاتره نقصان لري ارزکه جسم او عادت مونږ ټول وایو دا په کوه دا خبیلې عام ندي دا خبیلې خاص ندي د خاص دینو چې څه سمراوهه پای کې وڅتري شي چې سمراوهه پای کې وڅتري شي او پای کې و نفس شي او دغه نفر او بیا بل خبره ندي 100 جنه داسرکات ماشه و دلته د کتابدايه خبره کړی وه چې دا په کومو روایتو کې راغلي دی هغه فاريا حاج هغه فاريا حاج هغه فاريا حدس فيه چې هغه مفتی د ځوني روزکره خبره د مقام کې چې په یو خبره متواتری او خبره واحدي خبره متواتر دي ته ویل کېږي چې هغه خبر د دوم رقم دلالت کوي چې صور تواتم معل کذب چې عقل دا وایي چې دی بدروغ نه وي دای کثرت دوجره کثرت نکړه ډیر زیاتی دمو فریقونه ما کېنو مڅنګ راغلی او با درو خووي خدا خبره متواصلي و يا يكونوا منتهان منتهام امر امره امن حسيه منتهي الامر و يكون منتهى من حسيه منتهي الامر حسيه خبر متواثر کې دا قانون دي چې چليږي چليږي چليږي په اخيري حالت خوځي ترعيته يا بو چې تابعته ثابت څه خپلخه اخر کې ویلېږي يو خبره واحد چې داسې نه دي د اخبار يحدو کې بیا مشهور دي آیا خبره واحده لقد خبره واحده د منلو لپاره یو شته شروعت د تقریبا دا دغه خلق له تورې سویه کوبلن د خبره چې د خبره واحده منلو لپاره تی شروعتي سرور شروعت پرایو کیري او سرور شروعت پر روایت کیري سرور شروعت پرایو کیري او سرور شروتا پر روایت کیدي هر کی چې داراوي با ال اراوی با المسلم مسلمانی کاثر بنی دریم شرف که داره که العاقل عاقل بای او دیم اس دبیو مجرور بانه او دریم شرف که دریم شرف که داره چتا کسپا اغا زابطی آ کسپا سی شی المسلم او العاقل مسلمان بای او عاقل بای او دا دیس رو شی او زابط بای زابط فتوا کس ماره یو توای زخته کتاباتہ یا توای زبته زخته کتاباتہ یا زبته اوریدلو زبته زخته کتابت دا کله کوم لیکل دکری لیکل دکری نو آغا او آغا شان دی یاداب ویل شي او زبته سما دامه تم شکيتي بیٹه کده او غاری دی دے دغه حديث چاته وویل شي د دې دوی زبته نو سماع دابل شو او د دې ಸರسترا ا کتابه تلسه هغه مضبوطی ضبط لدی ګړت دي ته وای زاد په کدار چې العادل نو المسلم العاقل ازاب العادل دا سلور پر روایت کې صدغه راوی کړي اصلور پر روایت کړي او له دا رجل خبره واحده الله یو نه مخالف کتاب الله تعالی د دیو بوخالف ته کتاب الله سره کداچه د مخالفه کتاب الله سره مونږه بیان نه د ښو دي که خبر ادا نه شیدو مخالفه د سنت متواتره د سنت مشهوره سره بده شي شه نه مخالفه که کم دي که خبره واحد د سنت متواتراتو سنت مشهوره سره مخالفه نبیای مونږه نه مونږه ادرب شرط پر پچیدانه چې دا دا خبره دا خبره واحد دی په پچې دې کې نه واقع چې هغه شه د عموم بل پر واسره د عظوم بلواسر په نخصاتی ومنها هنا د دېرته بیني احناف اغي وای د حضرت بصری رضی الله تعالی عنه دې من مت ذکر او کلیه توسا ا موږ نه مرو ا موږ ذکر نه منو کیره ما څو ذکر یودان چې مساله جرې اووی بروان اره دار اووی بروان اره ا پطور ثوابه کرامو کې ا پدا روڅه کوچې و دې د دېنه بل نو ما سره خبره ده دا کوي دې او دا سمزور ا سرور مخه خبردار چې تاسو به نه وی چې په صحابه کرامو کې یو مسله کې نزارا غلي او دغه د ځای صورت یو صحابي صاحب باندې صدل نهول لې نو باندې به صدا خبره چې دا سمزورې ده لکه شیعاګان چې وایي وای حضرت عالی و رسول كريمس السلام فرمایي چې علي الخلیفتی بعد زمانه رسل علي خلیفې نو موږ وایي چې په بلنه دغه کې دا کل کر کریم الحققه یه مساله برپا شوړه خرافات حواله سره کومه نصایده کړه مساله شوروش وا او د انصار او مهاجرونو موند کې اختلاف راغی یو مینل امیر بل من میت لا امیر حدیث عمر نه زاید صورت کې بیاګ یو کټ پرېمان استدلالونه تر والو مشوره خبره دا کمزوریدا کدا کمزوریدا حدیث نه و نو بیا به خامها استدلال به دیوالې یو له شرع مدارش شروع کیره خبره واحد ته پارا فنور پر علی کې خبر ورکوم مبلغین څکه دا مانت نغوڅه دا مانت لري ثارته صادقین نفسه للخلق ځکه چې باطل نشي فائدې راه د باثه په رسالت مقصدم دایر شې و خلکو دنه سيادت کې او په اذن کې اشاره د خبرتیاي کرام معصومون دي زده خصوصا خاص کټمه د الله پرمړي شريعه هغه کې متالقي د امر د شريعه سره انبيای کرام معصوم دي د پېتبليخ او خاص کړه غشي تعلق پر د امر سره او د تدلیل دا کام سره د ارشاد ته همستر اب امامان ام فقه له اجماع هرکه مسئله د عامه ده فقه له اجماع فقه سره خبره ثابت تر دي پیغمبران معصوم دي اوکه صحونت له فین در اکثرین پنځه جواب نه صحونت د ذکر کولې شي کلی شي کولې د دارو صحونت دا د صحونت دین د خبره صادری دي له اکثر خلکو چنالې کې خاص دي صحونت بلکه د ساعت ضرورت په نزدیکی کې کذب وایي د ځای کې عامه او عظمت دې کې د ټول ګنامون تفصیل له او هغه ذات معصومين د معصومیت مونږه پټي کې د اصول او ګنامون ای د تبلیغ حواله سره درو معصوم دي نور ګنامون حواله کې تفصیل له هغه د نور ګنامو کې د ټول د عظيم نو بیاي کړه مقابله النبوت باث النبوت شرط شرط کړي نه رضا مصرف شرایطی صفاتی هغه د دې مرستون دونکو پر لقب باندې وحنا اوقات دا پیغام اتر دا قره کې ته خود کبا نه جمهور جمهور پر انصار بعد النبوت دې کبا نه شي کور خلاف الحسیه خلاص ثابت دره الحسیه ده, ده, ده, ده, ده او پارٹی وا حتی بس تر اختلاف داره او دې د حسیه ویلې کې ده داب دی قسنم قوت درو وای څرګندل واینه مال خلافا خلاف تم رلي زمون دولما وومن کی چیم تنای په سمعی سره یا په عقلی سره دا سمژبا مطلب دا دی چې دی باندې اتفاق ته جنبيای کرام فتنہbuatan کبایر نشي آمدان یې کوي یک شو خدای خبره چې د دې آمدن ګناونه با عادت له قوت نه کیدا خبره سمعی سره څنګه راځه ثابت خبره په دلیل نو یا ودا چی دلیلی سمیه قرآن و سنت چې ناشخی بیمدارا چی دلیلی عقلی ذکر چی دی خلکو باعی رو کنون ورخلق و توبیات تو د آخیرہ ددید واجنات پا عقلی حوالی سرا وی کی دیگونه اونا نشکولی ارکی نو فجاو ده اکثرون اکثرونو جایز کرلی ارکی صحوان یعنی صحوان کا باعر سار اکثر و خلقو وی ویلی کی صحوان کی هر کیس <صدق> صغائر اقدام سره خطر ما هر کیس صغائر دی پیجودو عمدن عند الجمهور د جمهور پولیس باندې وي صغائر عمدنم کولیسی خلاف الجبای خلاف ثابت تر پار د الجبای او داغد اصفاو علما موثق څنګه <صدق> دل دا خبر اکلله خدا خبره د جمهور امت خبردار زهمن د جمهور امت داره د نور او نمایه کرام چنبیای کرام معصوم دی صغائر او د کبائر او د دوارونه حاول النبوات بعد النبوات ا ٹھیک خلاف اولاد کارونه دا غینه شی بی دی خو دی وینای اتفاق خبره داره چې صغائر ته نکیدلی شي خو کبایر دی نه خلاف ثابت تر جوابي دا اگر اطا او د پار دی وینای غم نشی کوله و بالاتفاق سهوان خو کیدلل الا مگر اغه شیخ سهوان نشی کوله چې کم دلالت کوي ف ذلیلواله باندې لکه سرقه دی او یا تصيف به حبات لک حق وې په عام برنامه کې واړې ګونهونه هغه اتفاق کول شي البته هغه واړې ګونهونه نشي کولی چې سړې برخې ښکاری باید ګونهونه کې سړې برخې ښکاری سړې ښکاری باید ښکاری مثال په توګه باندې د دې سړې برخې ښکاری کنه چې یو روپیا څکولګره ته اوس یو ته ګوره بل ته ګوره زړه دی عجیب ګيري واڅونه خلا دی وګړه داس په دې کبه یې دم نشي خودومره کار دی چې سره کوي او خپل غلا جو کپدي بجشکاري او په یو کې یو شی خلیدس غیبتو کی نو, سر نو خبر سر یا یا جا را کوم معاشرتي حواله سره دم کار نه شي نو باندې خبرې لاته ما ته څه کنه جام معاشرتي حواله سره ځي یا یو لوکمر منډې کړه خپټه کړه یالته کې ورو پروتو والدته چې قاتل چې پروتو وره لا یو دانه راو سره درځي او خړلويږي د پاکه نماز یا خریې درعم نن د دې من طریقه خريګه بلسه نه اوس څه خبرې خبرې چې ډیر زیات طریق کاري کوي په لاري سره رواني ګوره وګه هغهسته یو او غټه ګيره یا د سیملت کینی ویلی مې په دواره جامه باندې دی ګیای کنه او وګه خوري نو دا اوس څه سره څنګه نه ولې جام سره په کاري په سنې کارونه وانه کنه نو وي د کارونه وای هغه نشي کوله پیغمبران ته لکن د محققین لکن محقق علما کرام به شرک کړل کی خاص بیا په انتبا غور وکړي چې واړو کی کنه په بیا انتبا غور وکړي د فائن توان ودتنه منکي یاد اکله بعده واحده فصره حنا عارفه قبل د واحده نه فلا دلیل یا دلیل شپم دناد صدور د کبيري ګوره دی یو فقيه کبیرم قولي او قسم قولي چې کبیرم قولي ازياب کله معتزله ویله امتناع هاجه منله کبیره ځکه د راغیر اتباعانه دیا فوت کیه مصلحت خبره دارا چه <مانا> من عدا غشی چه واجبه نفرد. من عدا غشی ده چه واجبه نفرد. لکه ارد امهاتو مور افلی را که ارد امهاتو. یعنی زنا به ارد امهاتو. دمین دو سر زنا کولو سادسی خبری دي چې قبل از نبوت و بعد از نبوت تا دیست سور نشی کوله. خجور شو. او دا کرنگه ارد از فغایر چه دلالت که پا زلیلوانی دا مسلا ختم شو. ندل چې کسان انبیای کرام و هیڅ نشي کوله ځکه انبیای کرام د تور قوم د تور نه مقدس نفوس قدسيه عاليه مشرفه مرتفعي مرتفعي د تور له اوچت کسم خلک نو ندل چې نفوس نو داتې کسم کارونه قادرې دل دغه په حساسیت دلالت کوي عز بالله دا خبره مانه او مناط الشیعه او منکل الشیاف او صدور د صغیری د کبری قبل دو او پسو وحینا لکه جو اظهار الفکر دقيهتا دا نړی د خاص اصلښت ریسیاګانو شیاګانو صغایر او کبایر داړ پیغمبران نشي کولې قاوله نبوت بعد از نبوت البته دقیتان و شرکم کولای شي دقیتان څه شي شرکم کولای شي مړه زمنګ دا زلمی ندی را څنګه موږ زلمی د دې دا دا کمزوري زلمی دا چې کنه انټرنل باندې مړې وګت کیږي وایو خریت نه توایو زمو په خیالو غوینه وای نو مطلب انبیای کرام وې تقیتا شرک کولې شي تقیتا دا چې ځان وای کیدل ځکه مونږ انبیای کرام لکه دې منفسو شيغان پرنګ نه چاری د خپل بدن دومره پرواه ساتي چې الله تعالی سره سوږي ساته کوم کارونه دې نه کوي او مته لپاره رخصت ورکړی شریفان دیای کرام دا تقیہ و دا لدې یو لوېمو تقیه ست تقیہ چې بزات تا ساده ویل جای په خاص پکې دېګه بل سره توید دروغه وي وینه ده خو تقیہ وا سمت لزمات نه تفحص ده حفظ څه څه ما خبره کونه نو دې په نسبانه د دروغه او تقیف موند کې بینه هم ابرزه کونه لا یبغیا نو دې پیغمبران شرک کولي شي څنګه تقیہ کله دا خبره ثابت اشه ا دا بیاي کرامو نشنا کلشيري اغه چاغه اشعار په پداروغو يا په معصيت نو كم چې منقولي په طريقې دا حاضر دا مردود دي ا کم چې په طريقې تواتوری نو دا مسروق دي څراهر نه او ان امكنه ممکن و الا کدي سينو دا په محمولي په تر کې اولاه قبل د باعثه او تفسير دي کتابونو په کتب مبسوطه او کې حاصل د کلام دار ختي پیغمبران ګونه نه کوي نو سوال چې والی <سؤال> حديث شريف کې دراغلني چ حدا د ابراهيم عليه السلام درې درو ارہ قیامت پر روز باندې ول الله شفاعتم نشکره دا خبره به کی چې ما درې خبرې کړې وي یواعده کړې و چې انی ثقيل فنظره نظراتن فنظره نظراتن فلنجوب فقال اني ثقيل وذ چې کلاغت زونه املاکونه وبال فارو کبیرو ما فصلو الذين فصلو الذين تفووکاي ادره خپلې او پورونه ته ویلو چې دا, دا زمما خور دا. نو دا اغا واقع گاری تا سمالی میری دادری. دا نو یا مثال مصال صلی اللہ علیہ وسلم اغا چی اغا بنی اسرائیلی سکڑے ہو. اغا چی سائف غاخونو کنی ولیو بس اغا چی ولی سکر اپنی ہو خوبصوات میری. تک نو یا اغای ورجلی ہو. یا مثال پتر بان حضرت یورس صلی اللہ علیہ وسلم چی بغیر دی جازی اللہ تعالی نسلی ہو. دست دیر ایش خبری دی. چان وی احرام سره خبري کړلي توهوم ته دارا دي چې دا غوناو نه دي نو دې راغی نه به ترين جوابونه کوي درې اول <سؤال> جواب دا چې په کمو طریقه دا خبره واحد سره ذکرې نموږه هغه خبره واحد به مونږ فریدو چې پیرامس د عصمت په پرمبارا نو ته په کې 70 سل څخه نقصان ورته ونریږي او کم چې په طریقه ر تواتر سره لو پای کې مونږ چې څه کوه ай کې تعلیلات کوه کم نو سوچ په طریقه ر سره راغلي ای کمن گسی شی کو لکمسال پتور باندې دا رابراهيم علی السلام دا کوم واقعیت سی چې حالت کې هغه شی کړي توریه بیماری بیماری بدو یو بدن بیماری او دارو بیماری ټولګه بیماری دارے دارو بیماری می فقال ان تثیم استار ز عمل دوا جنا ز چگیدی ته بد وې منو بیماری خبره چې کړي وا جب پر لफारو کبیرو مازا نو مطلب دا رې یعنی امکان نه په کو نه مشور وا ده کار کړي خو د خونو ته کو له لشي کنه نو ماته بي داره کلا کار ما کړي لکنه او یاداري بل فعلا او تاسو څنګه ځان وای په بل فعلا هغه دا کار کړل دي کبي روح مهادا فسر مشور داري در کړ کړه خو دا څه دی دغه مشري دا نو د څه قسم خبره تاويلات په پکی کو صرف ان ظاهر وای کو نو موږ ودا چې کارونه کو خان زکه چې انبيياء کرامو نفس قدسي او د certa خدانه خاصنه هغه باندې تورده او له لګي چې یع بدشت وي چې داخلا فی اولا خبره وا بدر کریم صلی الله علیه وره رسول <سؤال> کریم صلی الله علیه وره د اختیار ورپیشي چړیوات نه او کدا راکای نن ته کېایو فیصله په حالان کې مکان نبی ایګن لوثرا حتى یسنا فی الارض ګوره د غراغه نبیه چندیم ورته شوراخه خلاف اولا باندې به منګه عمل کو کو ګناہوں لا الله Thank you.